A Nightlight. rádióban ismét József a vendégem, aki Budapestről csatlakozik hozzánk a Skype segítségével. Üdvözöllek itt köztünk! Örülök, hogy itt lehetek Simon igazi megtiszteltetés. Néhány héttel ezelőtt az idők jeleiről beszélgettünk joe illetve arról, hogy az elmúlt 20 évben mennyivel gyakrabban és intenzívebben tapasztalhatjuk azokat a dolgokat, amikre maga Jézus hívta fel a figyelmünket. A mai adásban a modern technológiáról fogunk beszélgetni, amik előkészítik a terepet a végső, a Bibliában 666-os számmal, vagy a fenevad BG-vel fémjelzett, Rendszer számára Joe ugye folyamatosan nyomon követi a számítástechnikában, és egyéb fontos területeken látható fejlesztéseket, amik kapcsolódhatnak ehhez a kérdéshez. Tényleg hihetetlen, hogy milyen fejlődést láthatunk Tehát egyik napról a másikra. De hol kezdjük Joe a kérdést? Szerintem fontos lenne, hogy legelőször is megnézzük, hogy a Biblia mit mond erről, főleg azok kedvéért, akik esetleg újak ebben a témában. Úgyhogy lapozunk egy jelenések 13. fejezetéhez, ahol a 16. verstől azt olvassuk, hogy megadatott neki, hogy mindenkit kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson csak az, akin bélyeként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig 666. Tehát ez volt a jelenések 13, 16, 17 és 18. Tehát ezt az ígét tartva, ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, több dolognak is meg kell történnie. Nem véletlenül halljuk folyamatosan az új világrend világrendszavakat, az, hogy globális kormányzása van szükség, ami egyenlő a világkormányjal, és hogy mindezt persze azért akarják, hogy ezzel megoldják a világ problémáit. És ezt nap, mint nap hallhatjuk a hírekben. Emellett... Természetesen látjuk, hogy a technológia milyen mértékben fejlődik napjainkban. Az egyik dolog, amit, amit le kell küzdenek, mármint amit az elitnek le kell küzdenie, az az, hogy valahogy bevezessenek egy teljesen készpénz nélküli társadalmat. Ugyanis ahhoz, hogy ezt, amit a Bibliában olvashatunk, megvalósítsák, ahhoz meg kell, hogy szüntessék a készpénz, és ezt nagyon felgyorsulni látjuk. Például tegnap is írtunk erről a weboldalon, vagy néhány napja lehetett hallani arról, hogy a Chase Manhattan Bank, ami egy nagyon nagy bank Amerikában, ott már nem lesz lehetőség arra, hogy készpénzben fizessék vissza a hiteleiket az emberek, legyen az mondjuk hitákátja, hitákátja van felvett kölcsön, vagy bármilyen egyéb, és több más bank is próbálja követni ezt. Tehát nagyon sok felé nézhetünk, és látjuk, hogy ez történik legyen az Izrael vagy Skandinávia, de itt Magyarországon is folyton hallani erről. Ugye egy másik dolog, amiről nagyon sokat hallunk, azok a mikrocsipek, mégpedig a rádiófrekvenciás azonosítók, amilyen a mikrocsipek egy fajtája, tehát nagyon sok cikk jelent meg erről, az a n Info, vagy időkjelei oldalon is nagyon sokat olvashatunk arról, hogy milyen sokféle felhasználása van már ennek, ugye kézbe lehet ültetni, mennyire nyomon lehet követni, ugye az egészséget milyen jó, mert hogy a, az öregeket, betegeket könnyebben meg tudják menteni, vagy láthatják, hogy mi a bajuk, és próbálják ugye eladni az elképzelést az embereknek. Néhány nappal ezelőtt például a Google Ról lehetett sokat hallani. Ugye ez sem igazából újdonság, mert már tavaly is volt szó róla, hogy valahogy megpróbálnák például agyimplantátummal megoldani azt, hogy az emberek gondolattal tudjanak például böngészni az interneten. Tehát, hogy ne kelljen gépelni egyáltalán, hanem az ember csak gondol valamire, és akkor azonnal elindul a keresés, az információ pedig egyenesen az agyba kerülhetne. És... Igazából az a baj ezzel, hogy nagyon sokan üdvözlik az ilyenfajta fejlesztéseket, hogy milyen jó, mert gyorsan hozzájutnak az információhoz. Én emlékszem, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor Tokióban bemutatták a virtuális valóság headseteket, és azt mondták, akkor, ez 25 évvel ezelőtt, hogy 25 éven belül már a virtuális valóság világában élne mindenki, vagy fog élni mindenki, és hogy nem lesznek könyvek, nem lesznek újságok, mindenki csak komputeren fog olvasni, de ezek nem valósultak meg, mert az emberek szeretik a könyveket, szeretik megfogni, lapozni őket, vagy újságot olvasni. De sajnos ez a hozzáállás azt látom, hogy nagyon gyorsan változik, mert megpróbálják az embereknek bemutatni, hogy mennyi jó felhasználási területe van, és megpróbálják elérni egy gyerekeket, akik már eleve úgy nőttek fel, hogy megszokták, hogy tabletek vannak, meg különböző eszközök, amik helyettesítik ezeket, és ő nekik egyáltalán nem hiányzik, és nagyon szeretik a, ezeket a technológiai újításokat, várják őket, és úgy érzik, hogy minél hamarabb, megszerzik, vagy meg tudják vásárolni ezeket, akkor annál menőbbek, vagy annál jobban felnéznek rájuk a, a többiek, és ugyanezt csinálják a csippel, és minden olyan fejlesztéssel, ami felé viszi a világot. Tehát nyilván mindig is lesznek ellenállók, ezt tudjuk, akár olyanok is, akik ezt nem vallásos alapon teszik, tehát hallani sem akarnak arról, hogy mondjuk könyv helyett egy tabletet használjanak olvasásra, vagy hogy chippel az ajtókat, de a gyerekekkel egészen más a helyzet, mert ők már eleve egy ilyen világban nőttek fel, tehát őket nem nagyon kell győzködni, hogy ezt elfogadják. Azt mondják, hogy volt egy felmérés, és a 18 és 55 éves korosztálynak az egyharmada boldogan átállna ezekre a technológiákra, és abszolút megengedné, hogy csipet belé. Van például egy svédországi uh, irodaház, ahol lakások is vannak, talán egy páran olvasták már ezt uh, a weboldalon is, ahol uh, csippel lehet uh, bemenni az irodaházba, csippel tudnak uh, fénymásolni és egy csomó olyan dolgot használni, amihez korábban ugye ez a plasztik kártya kellett. Tehát ugye nagyon sok olyan irodai épület van, ahol, ahol kártyás beléptetőrendszer van. Ők ezt most úgy oldották meg, hogy aki szeretné, az már csipet kaphat a kezébe, és akkor nem kell kártya, ugye ezt nem tudják elveszteni, nem kellenek hiászavak, hanem mindent ezzel a csipbe oldják meg, is. Ott a lakók között is megoszlattak a vélemények. Volt, akinek ez nagyon tetszett, volt, aki hallani sem akart arról, hogy ilyesmit csináljon. És persze a propaganda nem lenne teljes az orvosi célú felhasználások népszerűtése nélkül. Hallhatjuk, hogy különböző krónikus betegségek gyógyítására használhatják, a különböző fogyatékkal élőknek segíthet. Nagyon nagy gondot fordítanak arra, hogy minden előnyéről tudjon a közvélemény akkor ugye ott, a, ha ezt egyel tovább viszik akkor a különböző képességekről beszélnek már, vagy akár arról, hogy valaki fogyókúrázhat ennek a segítségével, különböző megjelöl, különösebb megerőltetés nélkül, vagy akár mint a Mátrixban, hogy akár egész egyetemi tananyagot letölthet az agyába, vagy megtanulhat különböző dolgokat, például nyelveket, Anélkül, hogy nagyobb erőfeszítést kellene kifejtenie. Tehát ez sok embernek nagyon tetszik. Tehát a propaganda kampány, ez nagyon erős, tényleg egy magasabb fokozatba kapcsoltak, hogy mindenkit elérjenek, akit csak lehet, és minél több ember álljon ellen ennek. Azt láthatjuk, hogy az évek előre haladtával egyre több ember tudnak felsrakoztatni ezek mögött az elképzelések mögött, tehát mondjuk, hogyha húsz évre visszatekintünk, akkor a legtöbben hallani sem akartak volna erről, ma meg egy csomó ember van, aki már használja ezeket akár a munkahelyén, akár ahhoz, hogy az autóját beindítsa. Ugye vannak olyan hivatalok, ahol egyenesen kötelező. Tehát jelenleg ugye ott tartunk, hogy népszer, népszerüsteni próbálják azzal, hogy megpróbálják részletezni, bemutatni az előnyeit. Tehát igazából a propagandafázisban járunk, és ahogy telnek az évek, a hónapok, az emberek egyre jobban hozzászoknak az elképzeléshez, hogy ez a jövő, és előbb-utóbb nem lesz választásuk, mint hogy elfogadják. Természetesen először mindez opcionális lesz eleinte, és sajnos nagyon sokan, akik korábban azt gondolták, hogy soha-soha nem tennének ilyet, azok már vonakodva, de elfogadják, nagyon sokan, például a fiatalok pedig egyáltalán nem gondolkodnak rajta, hanem persze, hát ez a legmenőbb, ez a jövő, én nem akarok maradi lenni, persze, hogy elfogadom. A mai adás előtt az interneten böngészve, éppen a ti oldalatokon láttam, hogy a Google egy gondolatolvasása is képes technológia kifejlesztésén is dolgozik. Igen, egy olyan technológia kifejlesztésén is dolgoznak, aminek az a lényege, hogy megpróbálják megmondani előre, hogy valaki mit fog tenni a gondolatainak az elemzése alapján. Ez a Dél-Kalifornia Egyetemen folyik ez a kutatás, ami egyébként a Nemzetbiztonsági Hivatal kockázat és gazdasági elemzés, illetve terrorizmus megelőzési, laboratóriumnak, vagy kutatóközpontjának is otthont ad. Egy olyan mesterséges intelligencia rendszert hoztak létre, aminek a segítségével a gondolatokat, az emlékeket és a tanult viselkedést egyik agyból a másikba át tudják vinni. Tehát <kül> tulajdonképpen gondolatolvasás technológiákon dolgoznak. Egy másik terület, amit a mai adásban még nem említettünk, az a megfigyelés. Például néhány hónappal ezelőtt, de pár hete is ilyettek arról, hogy az új Samsung tévék, ezek az okos tévék, azok lehallgatják azt, amit a nappalinkban beszélünk, tehát magának a az adatvédelmi nyilatkozatban olvasható a Samsung adatvédelmi nyilatkozatában, hogy a mikrofon mindent fölvász, Tehát az ember nem mondjon olyasmit, amit nem szeretne, hogy mások halljanak. Tehát a megfigyelés egy nagyon valóságos dolog a mai világban. Ugye Orwell erről írta meg a híres 1984 című. Regényét. Igen, az, az 1984-ben is ilyen két irányú tévék vannak, amik megfigyelnek és sugároznak is egyszerre. Másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, ahogy ugye erről a technológiáról beszélünk, ami a fenevad bélyegel rendszeréhez vezet. Hogy hogyan nézheti ezt, vagy tekintheti ezt bárki is egy pozitívumnak. Hát ugye nézzük meg, hogy mennyi, mennyi dolgot próbálnak pozitívunkként felsorolni, az, hogy segít a gazdaság helyzetén, akkor, hogy nem kell a jelszavakra majd emlékezni többet. Tehát a feledékenység a feledékeny embereknek is segíthet, hogyha mondjuk csip lesz már az ember kezében. Hát igazából senkire nem akarják egyelőre rákényszeríteni, független attól, hogy mi a terve jövőben, hanem próbálják... Azt beleverni az emberek fejében, hogy ez mennyire jó, és hogy minél többen fogadják el ezt önkéntesen, és nem csak, hogy elfogadják, hanem, hogy akarják, kifejezetten kérjék. Tehát egyelőre a behetető szakaszban járunk, amikor megpróbálják elhitetni az egész világgal, hogy ez egy milyen csodálatos dolog, ami mennyi mindenen segíteni fog, és milyen jó lesz. És mire el, eljutunk oda, hogy ez a rendszer teljesen kiépül, addigra mindenkiről mindent tudni fognak. Lesz egy világkormány, de mire, ide eljutunk, és a világkormány már uralm néhány évig, tudjuk, hogy annak a, az antikrisztusi uralomnak a felénél már ez kötelező lesz, és onnantól kezdve senki nem fog tudni többet vásárolni a fenevad bége nélkül. Tehát ezt mindig tartsuk észben, hogy ez a hamis proféta és az antikrésztus terve, hogy végül, majd amikor ez a rendszer már élesben is működni fog, senki ne tehessen semmit enélkül a bélyeg nélkül. Ne tudjon kenyeret vagy tejet vásárolni, semmilyen tranzakciót végrehajtani a bélyeg nélkül. Nem tudjuk, hogy ez egy chipless lesz, vagy egy elektromos tetoválás, vagy valami teljesen más. A lényeg az az, hogy a bélyeg nélkül akármi valósítsa is ezt megvégül, semmi, semmilyen pénzügyi tranzakciót, vásárlás, eladást, semmit nem lehet majd végrehajtani, és akkor kezdődik a nagy nyomorúság. Tehát aki ezt visszautasítja, az üldözötté válik, és ugye tudjuk a jelenések könyvéből, hogy a hamis proféta és az antikrisztus nem csak üldözni fogja azokat, hanem megpróbálja megölni őket. Az Antikrisztus persze tudjuk, hogy maga a sátán fogja megszállni, és rajta keresztül fog tevékenykedni. Ezáltal előkészíti a világot arra, hogy őt, tehát Lucifert, sátánt imádják. Tehát ez az ő terve mindig is ez volt. Tehát egyelőre arról van még csak szó, hogy ezek az új fejlesztések milyen módon könnyítik meg az emberek életét, de hogyha tudjuk, hogy mi a végcél, akkor tudjuk, hogy itt egy sokkal Súlyosabb dologról van szó, az új kedvéért elmondom, hogy josephék weboldala az entimeinfo.com vagy időkjelei.hu. Nagyon hasznos, javaslom mindenkinek, hogy rendszeresen nézze meg az ott megjelenő cikkeket, és azt is, hogy ha megteheti, akár támogassa anyagilag az oldalt, mert nagyon jó munkát végeznek. És a napokban, ahogy nézegettem, megakadt a szemem azon a cikken, ahol a pipáról van szó, mégpedig arról, hogy egy olyan uh, csipen dolgoznak, ami a jelszavakat helyettesíteni. Igen, nem csak lenyelhető uh, jelszótabletákon, hanem olyan csipen, amit az agyba lehet uh, ültetni. Tehát különböző módszereken dolgoznak, ők sem akarnak lemaradni. Tehát van ez a lenyelhető jelszótableta, amin a Motorola is dolgozik, meg a Google, van az agyba ültethető verzió, vagy van ez az elektromos tetoválás, ami szintén jelszóként működhet ezt a lenyelhető tablettát, ezt a gyomorsabb aktiválná és látná el árammal, és itt megint csak ugye az a, vonal, amit a népszerűsítésben követnek, hogy ugye az emberek elfelejtik a jelszavakat, tehát mennyire praktikus lenne, hogyha jelszavak helyett egy ilyen csíp lenne az emberek testében, és akkor soha többet nem kéne emlékezni, és mennyivel biztonságosabb lenne, mert manapság az emberek nagy része olyan jelszavakat használ, mint az 1, 2, 3, 4, 5, vagy az én jelszavam 1, 2, 3 és hasonló jelszavakat, amiket nagyon könnyű feltörni. Egy másik fontos dolog, hogy amikor ezeket bevezették, akkor ezek mindig újítások, és eleinte ezek egy extra opcióként választhatók. Ahogy azonban haladunk előre az időben, egyre többen kezdik használni ezeket az új módszereket, és szép fokozatosan leépítik a régieket. Tehát egy idő után nem lesz más választás, mint hogy az ember lenyel egy csipet, és akkor lesz hiá ha pedig nem, akkor kénytelen felhagyni ezeknek a, a szolgáltatásoknak a használatával, idővel pedig ugye minden pénznek és minden tranzakciónak a használatával, amikor már ugye mindez kötelező lesz az antikrisztus uralma alatt. Most még elmondhatjuk, hogy lehetnek jó hiszemű felhasználási módok, de amint egy olyan kormány kerül hatalomra, és nem csak egy ország felett, hanem a világ jó része felett, akkor ez a diktatúra kezében egy hihetetlen fegyver, aminek a segítségével folyamatosan mindig mindenkit megfigyelhetnek, tudni fogják, hogy ki mit vesz, aki pedig ugye nem részelnek, az a rendszer ellensége lesz. És ugye beszéltünk a jelenések 13-ról, ugye a Fenevad bélyegéről, a 16-tól 18-ig tartó versekben, hogy enélkül nem fog tudni senki vásárolni. Ugye ezt alaposan körbejártuk ezt a kérdést, és hogy milyen technológiákkal próbálják ezt megvalósítani, de egy nagyon fontos másik, Terület, amiről még nem beszéltünk, az a Fenevat képe. Ugyanis a hamis proféta egy képet is fel fog állítani. Ez egy másik dolog, amin, amin komolyan dolgoznak. Elsőként most is nézzük meg, hogy mit mond erről a Biblia. Tehát a jelenések 13, 14 és 15-ös versek azt mondják, hogy és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a Fenevad nevében, aki ugye az Antikrisztus, az első Fenevad, és ugye ezt a hamis a teszi ő a második Fenevad, és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek báványképet a Fenevad tiszteletére, akinek kardáltal ejtett se van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket lehelyen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. Tehát látjuk, hogy van egy másik fajta technológia, nem csak a fenevad bélyege, hanem a fenevad képe is, amit szeretnének megvalósítani valamilyen módon az Antikrisztust fogja tükrözni, és itt van a lényeg, hogy azt akarják, hogy ezt imádják, és aki ezt nem teszi, azokat meg megölni. Tehát ugye emlékeztek misák? Sedrák és Abednego történetére Nabukodonosor idejében, aki ugye felállította azt a nagy bálványképet, és mindenkinek bavilomban le kellett borulnia a szobor előtt, és imádnia a szobrot. Kivéve ugye a három zsidó fiút, akik nem tették ezt meg, mert ők nem hittek, és nem borultak le a bálványkép előtt, és nem imádták azt és ugye napgodonozor bedobatta őket a tűzes kemencébe, de Jézus megvédte őket. ugyanez fog megvalósulni, csak szinte az egész világon. Felállítják majd ezt a valamilyen fajta báványt, és azt követelik, hogy mindenki ezt imádja. Tehát ez megint egy olyan technológia, ami fontos a hatalom számára. Például a Disney kutató laboratóriuma, Zürichben, olyan, Bőr kifejlesztésén dolgozik, ami teljesen élethű robotok, tehát humanoid, emberszerű robotok kifejlesztését teszi lehetővé és ezt úgy gondolják, hogy majd az emberek robotikus klónozásában, tehát nem biológiai klónozásában, hanem olyan klónozásában, tehát ami alatt azt értik, hogy embereknek a robot mását elkészítik, akkor ezt a bőrt használhatnák ehhez, hogy teljesen megtévesztésig hasonlítson az embere, akit lemásoltak. Nagyon úgy hangzik a Bibliából, a leírásból, amit ott olvashatunk, hogy megtévesztésig hasonlítani fog ez a valami, amit ott felállítanak az Antikrisztus, tehát úgy látjuk, hogy ezen is nagyon dolgoznak, hogy ez megvalósulhasson. Nyilván itt fontos lesz az, hogy ez egy komputer lesz, tehát egy olyan számítógép, ami valószínűleg egy ilyen központi adatbázis lesz, amiben minden egyéb adatbázis befut. Akkor vannak olyan fejlesztések, amik már a test hőmérsékletét tudják szabályozni, és olyan mechanizmust tartalmaznak, hogyha a robot izzadna. Az IBM pedig egy olyan chip kifejlesztésén dolgozik, ami az emberi idegsejteket utánozza, és a chipben egy millió neuron az idegsejteszerű. Milyen kis alkatrész van, és egy-egy-egyben úgy működik, mint az emberi agy. Talán egy páran látták a Star Treknek azt a részét, amikor van a Data nevű robot, amelyik teljesen úgy néz ki, mint egy ember. Nem tudna megállapítani az, aki nem tudja, hogy miről van szó. Ki volt képezve, hogy mindent el tudjon végezni, amit az ember. Hát lehet, hogy a fenevad képe valami ilyesmi lesz. Egy annyira megtéveszésük az emberre hasonlító, mérhetetlen tudásra rendelkező robot, ami felülmúl mindent, amit eddig láthattunk nyilvánvalóan, mert hogy az emberek imádni fogják. És úgy gondolom, hogy a, a humanoid robotok, azok a, emiatt a terület miatt lehetnek fontosak. Természetesen nem tudjuk, hogy ez a végtermék, ami felé haladnak, az mi lesz, de érdemes ezt is figyelemmel kísérni. Valahogy az én fejemben a fenevad képe hallatán mindig egy szobor jelent meg. De te azt mondod, hogy ez valami egészen más is lehet. Én szerintem nem csak simán egy szobor lesz, mint mondjuk Babilon esetében, ahol kizárólag az imádatról volt szó. Tehát ez egy nagyon emberszerű valami lesz, ugye azt írja a Szíria Biblia, hogy beszélni fog, és azt okozza, hogy akik nem imádják a fenevadat, azt megölessék. Tehát ez ennél sokkal több lesz. De persze a hangsúly, ez nyilván az imádaton lesz. Ugye Data, a StarTech példázattal élve megint, tehát az egy olyan android volt, ami mindenben utánozta az embert. Nem azt mondom ezzel, hogy a fenevad képe olyan lesz, mint ez a filmbéli robot, csak valami több lesz, mint csak csupán egy szobor. Ugye a DARPA különböző robotok kifejlesztésén dolgozik, van a Batman, ilyen men, olyan men, mindegyiknek a men, tehát az ember van a végén, és az embernek a különböző funkcióit próbálja utánozni mindegyik mikor korábban beszéltünk például a gemonoid robotokról, amik annyira uh, élethűek, hogy már azt, uh, re, az, azt reklámozák ezekkel kapcsolatban, hogy akár az ember elküldheti őket maguk helyett do dolgozni. Igen, pont uh, azt hiszem, talán a Google-nak az egyik igazgatója beszélt pont erről, hogy... 5-6-7 év múlva már lesz egy android, vagy egy avatár, amit saját maga helyett elküldhet egy meetingre vagy olyan meghívásra, ami mondjuk nem annyira kecsegtető, vagy élvezetes, és akkor neki lesz ideje más dolgokra, amik fontosabbak. Amit azonban észben kell tartanunk mindeközben, hogy itt folyamatosan sátán imádata a cél. Tehát a fenevad bélyege és a fenevad képe, azt a rendszert hivatott megerősíteni, illetve bevezetni, ami ezt segíti elő. Tehát ez a, ez a végcél és bár tudjuk, hogy ez már a nagynyomorúság időszakában lesz, amikor ugye a keresztények nem fogják elfogadni a fenevad bélyegét, tehát felvenni, és nem fogják imádni a fenevad képét, és emiatt ugye a nagynyomorúság időszaka indul el. Az Úr azt ígérte, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik, és a nép értelmesei sokakat oktatnak, olvashatjuk a -e Dániel 11-ben. Tehát a nyomorúság az nem Isten, Töljön, hanem az Antikrisztus fogja üldözni az úr gyermekeit, Yes. És itt egy másik fontos kérdéshez érkezünk, ugyanis az Antikriszus célja természetesen az, hogy minden embert rávegyen az egész világot, hogy őt imádja. Tehát ugye ezt elolvashatjuk, erről olvashatunk az Új Testamentumban, jelenések könyvében, Dániel könyvében is, de ne felejtjük el, hogy nem fog tudni mindenkit megtéveszteni, különböző vallások követői legyenek azok muzulmánok, vagy zsidók, vagy keresztények. Nagyon sokan lesznek, akik felismerik, hogy az Antikriszus Antikrisztusról szó, tehát tudjuk például, hogy a zsidók még ugye mindig várják a messiás, tehát nyilván lesznek közöttük nagyon sokan, akiket el fog tudni hitetni, hát messiás, akire vártak, hiszen ugye a zsidók egy királyt várnak, aki földi hatalmat ad nekik, ezért valószínűleg sokat meg fog tudni téveszteni, de lesznek, akik felismerik, hogy az Antikrisztusról van szó. De például a muzulmánoknál tilos ugye a bálványimádat szintén, igen, ez így van. Tehát például a keresztényeknél, akik ismerik az igét, reményeink szerint azért nagyon sokan lesznek, akik felismerik, hogy az antikristusról van szó a muzulmánoknál. Egy érdekes dolog, hogy ők is várják a mádit, aki valamilyen fajta megváltó, egyesek szerint ugye Jézust várják, tehát hogy Jézus, Jézus visszatérését, de ott is ez egy kettős dolog, tehát... Lehetséges, hogy lesznek olyanok, akiket el fog tudni hitetni, hogy igen, ez az a bizonyos uh, profécia, hogy visszatér uh, Isten a uh, testben megjelenik, tehát a mádi. De lesznek, akik felismerik, hogy itt valami nem stimmel, és egy elhitetésről van szó. Nagyon sok ellensége lesz az Antikrisztusnak, akik akármilyen ideológiából, de vissza fogják utasítani azt, hogy egy embert imádjanak akármilyen nagy hatalmat demonstrális a világ szemében. Jó, lenne egy kérdésem. Vannak emberek, akik attól tartanak, hogy amikor az antikviztos hatalomra kerül, illetve amikor megszegi a szövetséget, tehát amikor keményre fordulnak a dolgok, akkor esetleg arra fog kényszeríteni embereket, hogy akaratuk ellenére felvegyék, vagy beléjük tegyék a fenevad bélyegét. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy személyes választás lesz. Nem lesz olyan, hogy az embert lekötözik, és ráteszik a bélyeget, ugyanis nagyon egyértelműen azt olvasjuk, hogy azt okozza, hogy imádják a fenevadat. Tehát sátán imádatot akar. Az egy melléktermék, hogy ez a chip mellesleg kontrollálni fog mindent, és lesznek előnyei a rendszer számára. De a hangsúly az mindig sátán imádatán van. Azt akarja, hogy az emberek önszántukból elfogadják őt. Ez volt a célja, hogy Istenként imádják. Ugyanez volt az ős keresztényekkel, és azt mondták nekik, hogy ha megtagadod a hited, akkor életben maradhatsz. Ugyanezt csinálja az iszlám állam ma. Oda teszik a, a pisztolyt az emberek fejéhez, akár kis 6-7 éves gyerekek fejéhez, és azt mondják, hogy ha megtagadod Jézust, hátat fordítasz a kereszténységnek, és elfogadod az alakot Istenednek, akkor életben maradsz és Isten áldja, ezeket a kicsi gyerekeket inkább a halált választották, mint azt, hogy megtagadják Jézus, de én hiszem, hogy az utolsó időkben is ez lesz, az embereket választás elé állítják. Hogyha csak arról lenne szó, hogy egy csíp legyen az emberben, akkor ezt ki lehet venni. Tehát itt valamilyennél sokkal többről lesz szó. Ez egy személyes döntés lesz. Elfogadom sátánt, a fenevadat, a bélyeggel és mindennel együtt, vagy sem. És ez lesz az a választás, amilyen leállítani fognak. Elfogadod, igen, tessék itt a bélyeg, nem, akkor pedig rendszeren kívüliek leszünk, illetve hát nagyon sokan ugye az életükkel fizetnek ezért a döntéséért. Egy másik fontos dolog, hogy a 12-ben két helyen is azt olvassuk, hogy az asszony elfutott a pusztába, ahol táplálták 1260 napig. Tehát valószínűleg ez azt jelenti, hogy nagyon sok kereszténynek az úr elkészít egy menedék helyet, ahová elmehetnek el erre az időre, és ott gondot visel róluk, pont úgy, mint Izrael gyermekeiről gondot viselt az úr, amikor kimentek Egyiptomból. Az úr tudja, hogy mit a és semmit nem fog kérni tőlünk erőnkön felül. Az Antikrisztus természetesen meg fog próbálni mindent, és, és nagyon sokan uh, ugye az életüket fogják veszíteni emiatt. Ez a mi döntésünk lesz, de senkit nem fog tudni az akarata ellenére arra kényszeríteni, hogy őt imádja, és ez része Isten tervének. Ez a döntés. Egy másik dolog a keresztények számára, tudni azt, hogy akik imádják a fenevadat, és elfogadják a fenevad bélyegét. A jelenlések 14-ben azt olvassuk a 9 es versen, hogy egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára, vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van, elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje száll felfelé, örökön örök, és semmilyen sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsait és a Jézus hitét. Pontosan, is azt se felejtsük el, hogy itt három angyalról van szó, akik hatalmas hangon, azt mondja a Biblia itt a 14. fejezetben, a jelenések könyvében, hogy mennek szerte a világban, és ezt hirdetik, ezt az üzenetet, ezt a figyelmeztetést inkább úgy kéne fogalmaznom. Tehát figyelmeztetik az embereket arra, hogyha valaki elfogadja a fenevad bélyegét, akkor annak ez a következménye. Igen, tehát ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, és ahogy egyre fejlődik a technológia, egyre több keresztény próbálja figyelmeztetni a világot arra, hogy jön egy világkormány, készpénz nélküli társadalom, egy új gazdasági rendszer, valamilyen fajta technológia legyen az chip, vagy valami más, ami majd megtestesíti a fenevad bélyegét, és egyre többen figyelmeztetik erre az embereket, és ugye sokat beszélünk a gazdasági válságról, ami egy ilyen kiváltója lehet az eseményeknek. Ja, itt jön képbe a világvaluta, ami ebből kiemelkedhet. Tehát ugye ez is fontos, hogy egységes valuta legyen az egész világon, hogy amikor bevezetik ezt a rendszert, akkor már egységes valuta legyen, ugyan sokkal egyszerűbb, hogyha nem kell ide-oda váltogatni, főleg, hogyha készpénz sincs, hanem valami milyen egységes egységben mérik azt, hogy kinek mennyi jut. Minden tranzakciót ebben mérnének, és ezt is látjuk, hogy e felé megy a világ, hogy egy valuta legyen. Nagyon sok cikk jelenik meg erről, arról, hogy a dollárnak hamarosan vége, és ugye az új valuta, ami ennek a helyébe lép, az már lehet, hogy az a valuta lesz, ami az antikrisztus rendszerében is használatban lesz, legyen az, Kínából fölemelkedő valuta a végsz keresztül, de az biztos, hogy előbb-utóbb egyetlen valuta lesz, amin ez a fenevad végerendszer működni fog. Látjuk, hogy mindenfelől egyre közelednek ezek az események, a műsorunk végéhez közeledünk. Van-e még valami, amit szeretnél megosztani velünk? Egy nagyon érdekes dolog, hogy János apostol, aki ugye a jelenések könyvét írta időszámításunk szerint 90-95 körül, tehát egy, egy hihetetlen proféciát kapott arról, hogy milyen lesz a világ az utolsó időkben. Ugye ez majdnem 2000 évvel ezelőtt volt. Ez, ez alatt, a 2000 év alatt nagyon sokan szerették volna megérteni, hogy János pontosan miről beszél, mi az, hogy 666 nélkül nem lehet majd venni vagy eladni, és nem tudtak rájönni, hogy mi lehet ez. De manapság, a mi korunkban ez már egyáltalán nem olyan problémás. Látjuk a különböző technológiákat, ugye a digitális fizetőeszközöket. Egyáltalán nem nehéz elképzelni, hogy hogyan alapulhat egy gazdasági rendszer egy számon, mert ez a technológia már itt van, és egyre közeledik ahhoz, hogy, hogy beteljesedjen, amit János látott. És ugye, Dánielnek mondta az úr, hogy pecsételje el ezeket a beszédeket a végidejig, mert sokan fogják kutatni ezeket de nem fogják élteni egészen a végső időkig. És látjuk, hogy ez a pecsét ez megnyílt, mert egyre többet éltünk a jelenlések könyvéből is, és Dániel profetikus fejezeteiből is, mert már abban a korban élünk a végidején idején. Ugye, ahogy az úr mondta, hogy csak akkor fog a pecsét feltöretni, amikor már ebben a korban élünk. És úgy tűnik, hogy minden a helyére kerül búcsúzóul ennek a végségekről szóló dalnak a szövegével zárnám. Remélem, neked is sikerül kitörned a rendszerből, és nem leszel része. Köszönöm, Joe, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. I'm to the next time we can be for another edition of Nightlight. God bless you. Bye-bye. Night life.